Baserritik mundua. Eta beste behin ere, hemen gaude, baserritik mundua zelan ikusten den aztertzen, Euraldia lagun, begiratu azkar bat, emango digu gure inguruari, inguruak giroari lurrari. Eta besteak beste, aste honetan, Malitik etorri berri den Paul Nicholson elkarizketatuko dugu. Labia hanpezinak nazioarteko konferentzia bat egin duan, bertako nekasal erakunde eta antolakundeekin batera, eta besteak beste, angol lurra zeinen eskuragait dagoen aztertuko dugu Paul Nicholson nekasariarekin. Modu berean, astea jorraten hasiko azeko gara, aste honek zere manduen gure inguruan, chapela kenduko dugu eta azkenik malin hasi eta munduko berri ere izango dugu astero izan oi dugun bezala beraz eskerik asko gaur hemen gurekin egotearren eta abian jarriko dugu baseretik mundua Caba lí, televimodinnde, ja kele aurreko astean aipatu genuen Paul Nicholson malin zela, besteak beste nazioarteko konferentzia horretan Lurraren akaparamenduen aldeko burruka antolatzen Nazioartean. eta Euskal Herrira etorri eta gurera gombiatu gura izan dugu Paul Nicholson. Opa Paul? Hey, Ze moduz malitik bueltan. Oso ondo Han bero bero tamen frekotsu baina ondo oso ondo. Munduko baserritar ugari batu da egunauetan malin, jontai guzu pol, zertas jardun zareten han? E, bai, iongara, iongara baserritarak bai Europatik, bai e, Amerika, bai Parra eta Egoalde, Asia eta Afrikatik. Eta... Um, izan da, eh, aztertzeko akaparamiento erolur, konzentrazioen azterketa zakonaitzeko, eta ia eh, nundik doian oin. Ez? Eta argida hona da, eh, gausen kriziz finanziar o kapitalismuna pues, oin eh, diru asko, bai herria ondizak eta bai transnacionalak eta bai bai fondo de pensiones pensionez dauzela erosten lurra, ez? eta erosten lurra afrikan geizen baten e, bueno, arazo barrik e, problema barrik eta arloz eta jungendun ikusten ganera lurren ganian lur zailak zelako zelako ondoriok e, akuzen akapreminto eta bueno. Malin batu zarete badu esan nahi berezirik malin egin izateak. Malin dagoimento eh, sozialen zentro eh, bat.lei anen genuen elikadura jauetasunen forua oin bada lau urte eta han bertan egin da toki geuria eh, da gere zentro bat, Eta mali zer mali, mali da inguru bat, dakola historia bat e, mobiz, mobilizazioen, e, kontunik bidoen bada, ogetamar berrai urte, e, kolonializazioen eta ostien diktadura kontra mobilizazioen, da zan honekin, daula kultura bat, daula gizartien kultura bat, eta kapaz politika bat e, ulertzeko zelako burruka da. Gero Mali da, bebai Afrikako herri pobrinetarikua. Talur ahundiza eta populaazioo gitxi. txikina Oruntze horrek behar diraz beste faktoen importante bat. Malin eh, juntatu zaeten esan duzu bezala mundu osoko nekarle erakundeetako kideak, Zer jende eta zen motatako erakundeak izan dira han batu direnak? Berregun eta berreta mar persona. E, Biak hanpezinako organizazinoko arduradunak. E, Afrikatik handik e, ogei organizazin, azarritar organizazin bai Afrika Egoalde eta bai Afrika Iparra. E, et ga, gero Asia, India, Nepal, Sri Lanka, eh, Tailandia, Indonesia, eh, eta Amerika, eh Latin Amerikatik, eh, gaisenbaten eta gero Europatik. Orduntxe gaisenbat bat eh, barsaritar organizazioa gero, gero Ikerketa eh ikerketaren de izan diraz Grain ehm Amnesty International, bueno, eh olegezio organizazio Naiko bai eta gero ONG taldiak. Eta bia kanpesinak antolatzen du ekitaldi hau nazioarteko konferentzia hau lurraren inguruan e, e, burutu dena bereziki, E sinda gaur egun bia kanpezinaren heguera eta zuk zeuk adibidez zer egiren duzu gaur egun nazioarteko erakunde horren baitan. Bueno, bia kanpezina da baserritarren baserritarren erakunde internazional eh internationala e, orgaos or izaberregun organizazio mundu osokuek, eh e, txikien, e, e eta da eh biakampesinada baserritaren organizazioiak eh lau kontinente eta ba bez, eta afiluatu izango dira 1 regun eta 50 milio familia estiz eta orain momentuan dako bai instituzio internationalen aurrian eh eta da e, basarritarren botza No no oia naiz, no ez da e, ardura fijo bat nun no, naiz apoio bat e, laguntza bat eh direxionari eta bueno Ionailese aurretik lelengutarikoa bat oso unche hor da, ez apoio bat biakampesinako e, ordezkadizari. Nieleni eipatu zu, e, malin dagoen e, leku hori, eta nielenin elkartenen da bein eta berriro biakampesina mugimendua, eta nielenin hain e, bertan gainera aurkeztu e, zen munduari proposamen bat elikadura buru jabetarena. Zer da eta ze garrantzia du biak hanpezinaren zat helikadura buru jabetak? Goren zat helikadura e, txaueta e, Da e, neoliberalizmon e, aurrien e, landu dugun propuesta, eta propuesta, ez da basarritarren propuesta bakarrik, da gizarte partetik eh, propuesta bat, eta da azkanien zelan <coughs> eh, menperatzen duen zelan erabagitzen duen elikadura eta eh, nekasal politikak zelan erabagitzen duen zer jaten duen norek produziuten dauen eta zelan da eredu agroekologiko bat da eredu demokratiko bat zelan biztaniek eh, aldogun E, edabagi e, gore jatekua eta basarritarrak zelan e, aldaben ikui lurrari eta urakin eta zizakin eta merkau lokal baten e, kontrola. Ez kanien da e, propuesta, propostamen e, demokratiko bat elikadura inguruan eta giru inguruan baina dut esan honekin askanian da e, neoliberalismo horrian e, dagoen propuesta konkretua eta e, bai. argi dago neoliberalismo eta batez ere kapitalismo hori alternativa integral bat eskaintziendiola e, elikadura buruja betearen planteamenduak berak eta ze erronka lituzke gaur egun eta mundu osoan ba, nekasal mugimendu honek eta nekasaritza sektoreak, familia guztioiek, ba, helikadura buru gauzatzearen bide horretan? Neu gusen gure ba, noin momentuan gauz e, borroka frontal baten e, nekasaitza industrialakin. Hau da, eredu, da, azkanien, eredu kontrako situazio e, bat, konteksto bat, eta <coughs> e, bai ondasun e, komunalak e, lurra, ura, eta azizak horren inguruan, ez? Oin momentuen da privatizazio e, borruka frontal bat, eta hor biakampezinak e, dana dao botaten ze askanien hori da E, bizarreguneko bizarr e, eguneko ez? ez da bakarrik gaur eguna baina e, lurren erabilketa, eh lurren jauetasuna uren erabiltaketa jauetasuna tasizena da e, munduko garrantzitzuko bai funtzioia ta da eta horren eta horrekin be bai e, zelako nekasal ekonomiko politikak eta ta eh merkataritzako politikak ez eh guk e, beti onda OMSen <coughs> aurka Munduko Merkataritzako erakundien aurka ze ustez... E, e, merkatu libria e, da causa e, agundiza bai basarritarren krisisi jakin eta munduko pobrezia jakin gaur egunien kontunik bideo dala mil mi persona egunero pasatzen da buenaena gozia eta hori ez da ondorio natural bat esaten dauen modun peina da ondorio politikan politikana ez da ondorio bat bai leikadura eta nekazal politikan fracaso fracaso bat Europan nen esaten da ola krisi finantziero bat, baina munduan da osgeisen bateen krisi zaundi, barta elikadurana eta bestia da e, klima aldaketana. Ero klima e, kaosena, auruntze. guk ez hatendu baserritart txikien funzioa da e, elikadura e, emoteko planetan eta hori <coughs> demostrautu da baserritart txikien partetik jore em, produksioia emoten daut zaten munduari eta gero klima aldak eta guk izaten dau bazerritartxikinen, agroekologikuen eredua, eredua otzitzu itzen dau planeta eta nekazal industriala berotu itzen dau planeta. Eta munduko erronka horiek eta helikadura buru konzeptua bera Euskal Herriera ekarrita, zer dago ipatzeko pol? Asko, asko, oin e, Euskal Herrizen oin izango gara, eguneko laua izango gara bazarritarrak. Bizkaiten esate baterako ez gara eguneko bat abez. Eta herri bat, e, nekazaritza barik, elikadura, beren elikaduran kontzol barik ez da e, herri autonomo bat. Da, beti herri bat izango dela em, beste batzuen menpien daola. Orduntxe, Euskal Herrizan bihar dau nekazaritza susten bat, em, bihurtzen dauena lana eta txatekua. Eta hori kapazak gara. Eta hori, Gauetasunen kontrola bueno, hori, hori fundamentala izaniko zen pensaateko e, euskal Herri bat e, izateko. Eta hori nahi dauean e, nekazal politikak eta elikadura politikak begitzen geure biarri eta ez merkatu global teoriko batentzako, babestiak gere lurra, geure hurra, geure azizak, e, zentratia ero e, emotia lentazuna, geure ekonomia eta geure biharri zen lokalari, eta ez eksportazin horiak, eta hori izango zen herri batentzako eta euskal herri entzako, fundamentala, funtzio fundamentala. Eta bide horretan, ze burruka eta ze hildo dago gaur egune zabalik e, nekasarritaren munduan hemen Euskal Herrian? Lehen gota bat, nire ustez, em, babestu basarritaren lana, babestu basarritaren funtzioa eta bast, em, em, babestu basarritaren... Biarrisen basikuek, ez, lurra, ura, helikadura, e, azizak, merkaulokalak. Eta e, badako gure kulturan betitik e, bazarretarrak harreman oso zuzenak gizartiekin, merkaulokalakin, eta horrek e, zuz, e, injartu. E? Injartu hori, e, hori ardatza, e, hau nahi dauezan, E, babeza emon bideu la lurrarari, nekazaritzarako, eta babeza emon bidu gore merkau lokalari. Eta azkanean, jan lokal eta jan ona osasunentzago ez da bakarri gobia, baina da e, landu bidu beste eredu e, produktibo batzuk be, bai? E, eta gure ustez hor... E, Eredo agroekologiko esaten dena, hau da, ekoizpen e, e, locala eta basarritarren, e, basarritar txikina, tertainatik, hori guk ez bakarrik aldeu, e, monzaten Euskal Herriri, baina bai bebai, e, babestu, bes, inguru girua, eta gure funzio sociala, identitario eta etabara. Eta alde horretatik, e, zuzeu pol gaur egun, ze, zer egin ditan zabiltza? Bueno, nahu, ja, <coughs> e, ez dakot, nahuk, oin momentuen, eta ez dut nahi iku ganera e, funtzion ejecutiu organiko bat, nahi ze apoio bat oin biak hanpezinan, eta apoio bat e, ene bizkaiera, eh? E, Oh, izan nahiz, amazai urte izan nahiz arduradun bat biakampezinan, eta ja laguntzen e, gente barrizari ardura hartzen, eta gente barrizari bo, holoxetan zizino prozesuetan, ez? E, Nuri ustez, e, bazarrit organizazinoko arduradunak rotain bigara askanian, Eta beti, eman e, lagundu gaztieri, e, hartzen, ardurak, eta ezi izan inoiz, e, oztopo bat. Eta alde horretatik, bai korra zara, Pol? Bai, bai, bai, nagoz oposi, no. Zer ikusten da inguruan, zer ba, egiroan, eta nekazal sindikatuetan, eta, eta zer, zer da somaten dena? Neuke ikusten dut jente barri asko? ganera gente bat eh, eh naida bela izan baserritarra badaus Kristo eh, Narasu akitsati xatekon baina neuk ikusten dut gente gastintartian eh naibat eta bihar bat ganera nere ustez baserri baserria ja alda bihurtu eh lan gabe Soluzioia, ez harazua, baina soluzioia ganera. Eta neuk ikusten dut, e, basarretarrak e, oso ondo antolatuta. E, Nero en, ustez ene bizkaian inguruen da hon oso interesantia da. Da e, movimiento bat e, gizartian begira da ona, Ez da ola begira industriari edo merkabari, da hola gizartiarin begira. Eta gente barri bat, pues, idean barri zakin, dakola ikuspuntu zabala, ez bakarri korporatibista, baina zabala, eta erantzunak emoten da ozen e, arazuari. Da, e, neu oso arro naho da on e, movimentu ekin, oin, da, movimentu oso, oso zabala, eta e, bai, bai korra, Baikorra naiz. Eta alde horretatik, Afrikan egonda, Euskal Herriera itzulita, zerekin amesten duzu, ze hamez dauka gaur egun Pol Nikolsonek? Bueno, e, Malin, ezate baterako erako, eguneko laurogoiza diraz bazabetarrak. Eta bizkaizan gara eguneko bata. Orduan ze, neuk nahiko neuan, pentsau egunian, Basarri mundua eta e, grugirua hartzen dauela injar politiko bat, eta e, gizartetik partetik beste errespeto bat basarritaren funtsinorako. Gu ez gara bakarrik merkauko produktu bat, baina Euskal Herri zentzako eta bizarreguneko Euskal Herri zentzako parte fundamentala. Guk, soluzio asko dako eta pol e, galdera laburragoak egin aurretik eskatuko dizugu kantu bate eska, e, jartzeko. Lekitxo Lekitibaak mm -hmm. tu guraituzu gorduan. Bai. chega sai soi bele arma tiro pun shiresti miresti guerra na plat olioso pakikil shalda urup edan edo clic ikimilikiliklik baga laga boga chega sai Armatido pun vagabigaiga lagabogasega sai soibele armatido pun shiristi miristi gerena plat olioso pakikilshalda urup edan edo klik ikimilikiliklik Ba -biga iga, laga boga llega saiso ibele armatido pun Vagabiegaiga ba laga boga llega saiso ibele armatido pun Shiresti miristi guerra na Olio sopra che che li scaldau rub e danno due click i I say she may as I owe it here and I I say she may so yeah maybe a key omen oh yes I say every each year and yes each year but I say yes I are so and and will be in the marriage here as I share on my again and are I yes I have a here and I mean I say so we are trade-o in the again Mary again that's my key and will apply case a year so to my damn and say yes me yes I do each me I Iyesi bia keidoban saiki egin, saiki egin, abai esera chai suoki meikeneen, Iyesi idio saishito meikien bat maa idien, gosoboite ez meikienien, abai keidem elatz meidia soishu odo nien, abai keidem egin seishu odo nien, bakai keidem neibin chebieno, huo Yo que habías in ese aquí ay tiese yo de mi in no que veintza mai hoyen saituo dien bai sie ese me cheki Tu o si si e di e kia sa i shuo dien A kia viena nama i kien no inci mei ni Di e kei ni e sa i kia kio domi e sa i ni e ta i ni ni O kien sa i di e ni ni o ki A sa i shuo o i kia sa i e kei ni Ma kia sa i kia sa i shegi o i kien in Te i kio i en sa bai A sa i e shuo i o kia men sa i ni Di e i da i sa i shuo i o kien Mabai seisho jen zahien, obeikiben seien gokien, Beikio zmeidia seisho vienem bairin, Ezei jieie kien zmeidin, Dio ikie izteo ikie inio in seigo vien, Niekie veseishie dohin, Seie jieie inin, Mabai seisho kieile zai shie soishie ini Patsa ye ke kios do ish jovien sejnien tzma yeyinin Ava ki esay se ye soy kienen Dovien zara aše ish jovienen Tuo kieta man pa yey ki vien Neyse yeyinen che yey kie yemein Do yey no i ki yey Nye sejne vi odise yey Nye jo i ki isi yey o i ki esay Are you ass m babies? Are you ass m not yet? Are you with reviews of your crush you? Are you speak more créer Ai tsai dikei niotoidien deigeke ene Parabidaiga laga bogasega sai soibele armatido pun Baga bigai ga, laga bogase ga, Zaizo ibele armatidopun. Sirristi mirristi gerren aplat, Oliozopak ikilisal da hurrup, Egan edo klik ikimilikiliklik. Baga bigai da Paul Nicholson, lekeitio, Euskal Herriko kostaldetik, amezetan jarrira da baserretar gehiago nahi dituela e, Euskal Herrian, e, inguruan, baserretar berriei, gaztei, zer eskatuko zenieke? Gogua eta ikastia eredu barri baten. Eta zea horku emateko esperientziatik. Ze haurku emateko esperientzia, zure esperientziatik batzerri munduan? Aztia. Aztia eta zorretan ez jauztia. Beraz, eh, bankuak eta hipotekak eta albo batera lagatzea. Aztu, aztu. Demagun, eh, iruspalau gazte urbiltzen zaizkizula, lanbila eh, batzerri munduan jarru nahi dutela. Esan, konsehu bat, eh, bene-benetakoa eta Eh, esperanzas baikor izango dena? Aztia, ikastia, eta urbiltzazunari elzia, bai salmentan, eta bai hartu emon e, sozialetan. Eta gaur egun zuk ere, barriro paserrien hasi beharko bazen du, kogorik bai? No bai. Eta no, bai. behar orain jubilazioan, pentsatzen egon gozara, ze etorkizun dauka Paul Nicholsonek? Jubilazioa jubilo da. Ez, neu jarraitzen doa eh, lanian, eta jarraitxuko lanian osasuna dakoten bitartien. Neu ez nahizu erretiraten. Beraz, eh, jotazu Paul Nicholson eh, irabazia arte? Alanda. Gorpuzak eh, elzen dauen eh, tartian, alanda. Ba, eskerrik asko pol, eskerrik asko malitik en helenitik horreken barriok ekartzearen, helikadura buru jabetzaren inguruan asalpenok ematearen, eta bakizu, baserritik mundu azelan ikusten dugun, azterten dugu honetan eta alde hortatik, eskergarria zure parte hartzea eta zure laguntza. Bai, eskerrik ez bai. Ilangabi lusani, lebafan namazibu ezinkomu. Zo so, bye, bye. Beautiful. Cool. Cool. JORRA Eta astea jorrazerako orduan, igandetik abiatuko gara. Badakizue aurreko igandean, azaroaren hogeiarekin, hauteskundeak izan zilela Ego Euskal Herrian eta Estatu Osoan, Estatu Espainia Herrian aintzuzen, Estatuan barakigu zein izan zen emaitza. PPek, Eskumak gehiengo, erabateko gehiengoa zirabasi zuen. Baina Euskal Herrian ordea esperantzarako aukerak ireki ziren eta besteak beste hemen aurreko astean elkarrizketatu genuen Maite Aristegi aurrean zean Madrillen izango dugu diputatu bezala. Baseritar bat diputatu. Estellanian berriz minutu bat izan genuen berrikuntzarako sektorea askotan, erakunde askotan, berrikuntza zelan egin, ze erronka jarri bakoitzak bere arluari izan genuen galdegai. Baserritarren artean, ekoizleen artean eta kontsumitzaileen artean ere egin zen olako erronka bat eta zelan egin eraginkorragoa baserritarren, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremana eta komunikazioa izan zen galdegaia. Urrengo asteetan emaitza jakingo dugu eta baserritarrak eta kontzumizailiak nola eta zelan komunikatu, zelan hobetu beraien arteko harremana, erronka handia da egia esan, baina irten bideak ere parte hartetik etorri beharko du. Elkar ezagutzetik, elkar elikatu eta laguntzetik. risiotsak daude gizartean eta jendarteak gero eta egoera ekonomiko larriagoa dauka eta besteak beste etxeen desjabetzeak ematen ari dira hipotekak ezin ordainduta jendeak kanporatzen ari dira egunero eta egunero eta badakigu jakin 27 Bizkaia Araba eta Gipuzkoan egunero 61 etxe usten dituztela desjabetzak ematen direla Eta hori saltzeko mobilizazioak ematen dira egunez egun, egun. desauzioen kontra eta horrelako egoera injustuen kontra. Baserritarren munduak ere badu seresanik afera honetan. Baserri bat usten saiatu ziren kukullaga eta ez uten lortu, baina adi egon eta elkartasunez erantzun beharko da. Eta azkenik, ospakizun bat. Izan ere, Nafarroan hene sindikatuak hogeita bost urte beteko ditu, eta ospatu ere, ospatuko ditu azarroaren hogeita zeian, larun batez. Atarrabian izango da, festagiruan, eta bertan elkartu eta aldarrikatzeko eguna antolatu du sindikatu honek. Izan ere, bere zorreran lagundu zuten nekazariak eta abeltainak omendu nahi dituenek, Eta beraien iluzioak hemenari esker, orain mendela urden bat sortu zenene, eta oraindik Nafarroan horretan dirau lanean nekazari eta abeltzaien alde. Horregatik, larunbat honetan Ongitorria eta Herrikirol emanaldia nekasaritan merkatu gardena, ekintza sindikal bat eta 25garren urteorrenaren bideoa ikusiko dute. Ostean baskari bat egingo dute eta baskalondo alaia izango dute. Guk ere datornaztean Mikel Altsuart, Nafarroako kidea elkarizketatuko dugu, eta eneren urte hau Nafarroan zelan ospatu duten bere berri emango digu, eta azken hogeita bosturtetako borrokak, lanildoak eta gogoetak egin beharko ditugu Mikelekin. Zorionak Nafarroako eneri. Txapela kentzekoa Eta bai, txapela kenduko dugu, izan ere azte honetan bere ziki omendu nahi dugu Joseba Sarrenandia idazlea. Baserrik giroaz, ez du asko idatzi. Baina euskal herria eta euskal herriko parajeak ondo asko irudikatu dizkikigu bere novela, ipuin, poema eta abarretan. Badira urte asko atxilotu zutela eta preso izan zutela, baina gero ekintza eder baten bitartez, IES egin zuen kartelatik, eta gerostik, hogeita sortzi urtean, ies dabil bateti bestera munduan, baina urtero-urtero izan dugu bere berri, bele lanen bitartez. Eta kasualitatea, hogeita sortzi urteotan, hogeita sortzi liburu behintzat, publikatu eta argitaratu ditu. Azkenarekin gainera, saritu eta ez saritu, horretan ibili dira gazteizko jaurlaritzen, baina... Justizia egin eta saria eman behar izan diote. Horregatik gure saria eta gure chapela kentzea Martin Larralderi Larre berdeak, etxe zuri telagorriak, jendarme autoa bildotz artean pasatzen. Etxe eleizetan, otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera, lehun igotzen. Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz, arantzak barruantza itzuliak lituzken zagarroia bezala. Itzuli balitz zer, gaur igandea da, larre berdeak, etxe zuri telagorriak, jendarme auto bidean, Baion zeb panopetik. Jendea, familia retatuetan bezala, larritasunera nio perfumaturiko harima erakutiz doa mesetara. Inork ere ez du, dena oitura, dena errua, dena barkamena, oroin menearen korapiloa desloten. Inork ez du, koblakariri behar. Martin larral nez da sekulaitzuli, baina itzuli doa Arantzak, barurantzaitzuliak, Lituzken xagarroialez, Itzuli izan balitzen, Gaurri gandea da. Larreberdeak etxezuriteiak, Horriak jendarme autoak, Idean, bai hondizet, Banopetik. Soa. Laritars un eraño perfuma tu ri, por ima era tu Zerrua hitzak errez du dena oitura, dena derua, dena barkamena, boblak aririn behar. Martin Larralde onelako egun batez hil zen galeretan, begiak zabalik ez zanda, agian zerua itsaso zikin bat dela, esanez. Zin larralde onelako egun batez iltzen Galeretan, egiak zabalik etzan da Zerua itxasoz ikin bata Zerua itxasoz ikin bata Ela esanez. Agian zerua itxasoz ikin is Zaspi, irratia. Zure haocha. Ungo txaviak, iakantzanganu ya. Unduka barri. Ungo txaviak, infanenu ya uyaka. Txanganu ya. Iakantzanganu ya. Ungo txaviak, Infantiluia uenagu jaka Kanpezina jaka Kanpezina jaka Kanpezina jaka Infantiluia uenagu Malin abiatu dugu gaurko irrati emankizuna eta orain piak kanpezinako albisteak emateko Argentinaragoaz eta albiste triste bat daukagu gainera. Izan ere, bertako kide, mokaze erakundeko kide den Christian Ferreira, hildute sikarioek. Azaroaren amazeian izan zen, San Antonio komunitatean. Eta bertan, bere familiaren etxera ziren Javier eta Arturo Juarez, e, txikioli izeneko enpresario baten sikarioak, eta bertan, Il eta odolotzean berten inzuten, ile inzuten Christian Ferreira, 25 urteko militantea eta larriki saurituta itzi zuten bere kide bat. Nekas munduan oraindik ohikoa dira horrelako gertaerak, gertaera larriak Lurjabea undien eta enpresaria undien zikariuek garbitu egiten dituzte militante burrukalariak. Kaso honetan ferreira izan da. Mokase erakundeko kidea eta biak hanpezinako militante aktibua. Ogeta bostultetako nekazari gazte bat burrukalaria. Baserritik mundua zaio honetatik gogoan hartu nahi dugu kidea. No, no, no, no, no, no, no, no, no no. Tzino-nonon Eta berriz ere gaur Afrikara itzuli behar dugu. Izan ere, laizter, nazio batuen erakundeak durbanen aldaketa klimatikoari buruzko jardunaldi edo konferentzia batean behar du. Bakizue oso ikua dela, mundu osoko espertuak batu eta gai bati buruzko jardunean agertzea horrelako konbentzioak egitea, eta biak kanpesinak ere durbanen egotea e, erabakidu, besteak beste, nekazaritza industrialak planeta berotzen duela salateko, eta baserritaren lanak eta agroekologiaren bidez egiten den lanak planeta osteko gaitasuna duela aldarrikatu. Egia zen, mundu mailako ekintzak izango dira abenduaren iruan, manifestazioak egongo dira bertan durbanen, Eta horrela, egunero e egunero mobilizazioak egingo dituzte biak anpoezinako nazioarteko kidugarik, eta deialdia egindute ba, durbanen parte harteko Ego Afrikan, eta abenduaren irua ba, mundu mailako ekintza eguna ditudute eh? ba, justizia sozialaren eta aldaketa klimatikoaren kontra. E, Bestea beste, abenduaren bostean, Afrikako mugimendu, nekazari mugimendu guztiek, agroekologiaren eta helikadura buruja eguna e, izendatute, eta besteak beste aldarrikatuz elikadura buruja bitartez, eta gaur gure zaioan Pol bezala, adirazibizela, ba, lurra hostu daitekele, otitu egin daitekela, eta alde horretatik ba, nekazariek lagundu dezakete aldaketa klimatikoari aurre egiten. Eta lagunok honen baserritik mundua bizitatu dugu. Malin abiatu dugu gure bidaia hau, baserritar baten ahotsa entzun dugu, malitik Euskal Herrira etorri berri. Lekitioak entzuten jarri gaitu Mikel Laboaren laguntaz eta herri-herri batetik eta bestera joan gara. Chapela kendu dugu Joseba Sarriñendiaren aurrean. Martin Larralde gogoratu eta Argentinatik berriz ere hego durbanera. planeta ostuko den esperentza horrekin Argi alduko den esperantza horrekin Goneko garra, babaiki gandat. Eta zu kentzule badakizu, gairik proposateko eduki eskero, hemen gaude. baserritik a bildua infosazpi.com. Sare sozialetan, sarean eta uinetan. Infosazpi erratian baserritik mundua. <totipa>